Взагалі-то настрій у зоні був припаскудний, що вловила навіть заклопотана хатніми справами їмость. Чогось панна зонця сьогодні без гумору? Може б ще філіжаночку кави? — Дякую. — Але якщо маю бути щирою, то замість кави воліла б я чогось міцнішого. — Але ж прошу дуже, — кинувся його із звичністю вишколеного Гарсона. Чим можу служити? Старка, рум чи кон'ячок? Зоня вибрала останнє. На вулиці Вузькій, саме де притикає до неї пільна, обросла терням стежина, в ніч з 8 на 9 червня пролунав постріл. Поцілена в потилицю людина, змахнула руками, похитнулася і упала ниць, загороджуючи собою третину вузької вулички. Поціл був точний. Смерть прийшла моментально. Людина лежала непорушною брилою, тільки кров у ній ще струменіла, стікаючи з дірки в черепі і поволі в'язнучи в густому поросі. Собака з найближчого двору Занюхав нагнаний вітерцем запах свіжої крові і завив з тоски, що ланцюг не пускає його з місця. Першою особою, що наткнулась на трупа, була гожа, в тілі молодиця з Нашівських міщан. Її врода мала всі атрибути жінки демона з провінції. Білошкіра брюнетка з довгим носом який на старості літ уподібнить її до портретів баби Яги. Вона мала вульгарний, у повному зубному комплекті рот і великі, безсоромні очі, якими стріляла по чоловіках без розбору і милосердя. У слові була по скромна, що, розуміється, додавало ще більше пікантності її кокетерії. Зрештою, ми ще зустрінемось з цією кралею. Лише коли у розмові з вами пані Янова, у метриці її чоловік має Іван, стане розводитись на тему загального падіння молоді, зокрема подружньої вірності, то не дайтеся збити з пантелику, а повірте нам, що це та сама особа, щоб ніч з 8 на 9 червня поверталась від коханця і, треба такої неприємності, наткнулася на вулиці Вузькій на трупа. Запнута у старосвітську турецьку хустину, тепер уже не виробляють таких. Вона могла б пройти і не впізнана, якби не подзенькіт кованих у срібні обручки венеціанських коралів, та циганських золотих ковтків. Виснажена коханням, вже засинала на руців любовника, коли згадала, що чоловік її повертається сьогодні винятково не о 12-й в полудні, як завжди, а о 2-й ночі. Тепер дріботить темною вузькою, попутана хустиною, щоб є її тороками по литках. Безстрашна у своєму великому страсі витверзіла з любовного похмілля, маючи одне на тямі, аби встигти перед чоловіком дістатись до хати, аби огріти постіль, за він постукає у шибу вікна. У душевному безладі то бубнить молитву до матері Божої неустаючої помощі, то кляне свій дурний розум, що дав їй так забутись. Коли людина спішить отак шалено, то в неї, крім того, що трусяться руки і ноги, ще й зором твориться щось неладне. Від нервової сльозинки полуда спадає на очі. На кілька кроків перед себе не бачить нічого. Стягнула хустину на стегна. Біжить, аж копотить за нею, безпритомна, сліпа і небагато бракувало, щоб загачила обтрупа. Коли ж придивилась, що темно-сіре в поперек дороги, то людина, скрикнула, затулила долонею рота, наче б це могло завернути вигук, і кинулась вбік. Якраз на зарослу тернопою стежину, де, можливо, чатував вбивця на свою жертву, закипоклав її трупом. Чомусь відразу стукнуло її по мозку, що той у пилюці не живий. Мусило занести кров'ю, а може і ногою наступила на темні драглі. У всякому разі, замість держати збитої дороги, метнулась у терня, зачепилась хустиною і закам'яніла. Пропала. На тернині залишиться шматок червоної матерії, якого вона поночі не зможе знайти. А вранці поліцейські приведуть собаку, дадуть понюхати катранчика – і він запровадить їх аж на її подвір'я. Мати Божа, радь що робити, бо пропадені За хвилину-дві чоловік повернеться додому, не застане її в постелі. Обійде хату, горище, пивницю, загляне до стайні, до курника, а потім підніме гвалт, побудеть сусідів, почнеться суматоха, Червона нитка, як оте перекоти поле в бальці, видасть її гріхопадіння. Після скільки то гріховних ночей, приносила вранці в церкву свічки, ліпила їх перед іконою Матері Божої неостаючої помочі, дякувала святі за чисто жіноче зрозуміння, що дотепер не видала матінка її негідні вчинки. В сльозах покути клялась, що це востаннє. Після цих високих перепросин ставала на коліна перед закратованим віконечком і ще раз, вже не так сердечно і детально, вилущувала свій гріх перед старим, про якого відомо було, що він приглухуватий священиком. Після причастя виходила з церкви чиста, на тілі і душі, наче після в пруті, аж до наступної спокуси. І знову плакала, каялася, і знову сподівалась на безконечне милосердя Матері Божої неустаючої помочі. Та цим разом, видно, увірвався терпець наймилосерднішої з милосердних. Настала година відпокутувати свій плюгавий гріх. Відпокутувати? А чи вона відмовляється від покути, матінко Божа? Все найсвятіша, наймилосердніша, найдобріша. Все вали на мене, лише захисти від сорому перед людьми. Захочеш, заприсягнуся зараз перед цією мертвою людиною. На свої очі, на муки твого найдорожчого сина – на ясне сонце на небі, на святу земельку, що вже ніколи при ніколи не уляжу спокусі. До кінця днів своїх оминатиму його, як повітряного. До кінця своїх днів не дозволю собі на чарку-метку, ні на веселу пісню, ні на яскраве плаття. Познімаю з рук і шиї оці бряскальця, а замість їх накладу чорні чотки. Забуду всі дороги, крім тієї, що веде від дому до храму Божого. Все-все, що накажеш, матінко Божа, лише ще цей один раз разісінький вибав мене з біди. Знак тому, що сердечна молитва грішниці дійшла до небес, а може ще й тому, що багато людей спить в цю пору і святі вгорі не такі перевантажені проханням вірних, Бо матінка Божа силає Франі спасенну думку добратись до хати не дорогою, а городами, зняти черевики, щоб собака згубила слід, а там кукурудзами, а звідсіль налевади через потічок і просто в свій садок. І коли вона валить чужим городом, Крихке кукурудзяне листя з хрустінням обломлюється, тільки торкнутися його. Приходить їй на думку, що нічого гіршого не могла зробити, як пуститись босими ногами по пухкій землі. Боже мій, залишає не лише слід десятьох пальців і двох п'ят, а ще й стелить собі дорогу стратованою кукурудзою. Бичована страхом, Вискакує на вулицю знову. Господи, як це скоїлось, що вона недалечко свого дому! Взуває черевики і біжить, придержуючи рукою ті нещасні брескальця на грудях. Перед брамою свого дому знову знімає черевики, щоб не зацокали на кам'яних плитах. А ну, чоловік уже в хаті! І потихеньку обійшовши хату, Добирається до середини через задні двері. Пані Франя мала велику ласку в королеви небес. Чоловіка не було дома, Хоч і вибила година його повернення. витерла на борзі, чим попало, ноги, Шуснула у вбранні під ковдру І насамперед дала вгомонитись страхові в собі. Часину полежала, аби просто серце почало нормально битись. Потім роздягнулась, розпустила, як звичайно, на сон косу, зогріла і чоловічу половину постелі, як мала у звичці, продрімалась навіть, а чоловіка як нема, так нема. Нагло її зморозила страшна думка, а може той убитий посеред дороги, той її чоловік, Ой, чому не придивилась йому ближче? Навіть не може сказати, в чому був одітий. Вже готова знову одягатись і бігти на вулицю вузьку. З чоловічого дому вийде, а не з постелі – коханка. Коли розсудок здержує її, ніби хто осіпнув за спідницю, за що мав би хтось відбирати життя її чоловікові. Кому міг він, скромний залізничник, стояти на заваді? «Ні, не може такого бути», – проганяє від себе страшну, безумну думку. «Її Ясю живий і здоровий, а там та смерть?» Чиїсь іншої жінки нещастя?» «Вона, Франя, не причетна до неї. Вона взагалі поняття не має про те, що на вулиці Вузькій вбито людину. Звідки мала про це знати? Адже звечора поклалася в постіль і дожидала свого чоловіка з роботи. От зараз і Ясю надійде. Тільки що не чути цокоту його кованих обцасів по кам'яних плитах, якими викладена доріжка від брами до ганку. Може, Відпроваджував когось з товаришів зміни та й стоїть з ним на роздоріжжі, докурюючи цигарку, а, можливо, затримав його для чогось черговий по станції, як то уже було раз, коли переходили з зимового на літній графік. Годно бути і таке, що трапилась якась тяганина з безбілетним пасажиром. Понаплоджувалось тепер різної батярні, Охочує заяцювати по залізницях. Та все ж таки, де Ясю? За вікном починає мутніти. Скоро з того сизого передранкового туману зачервоніється. Монастирська гора, а на мості задоднять вози. Відкинула ковдру. Вискочила з ліжка, бо не було довше лежати. І добре, що схопилась, бо щойно тепер замітила, що спідниця на бильці крісла вся у реп'яхах. Прибралась, прохладилась, обслинила зашкарублі губи, перехрестилась і вийшла на двір. У сизому, холодному світанкові ніч танула перед очима. Божі ліхтарики, зірки гасли одна по одній. В на чубчику монастирської Звідки сходитиме сонце закривався Крайчик неба Місяць на небі зблід І став прозорим Ніби з бібули На сусідських дахах На листках капусти На лавці біля вишні На павутинні поміж галузками Порічок На низькій щетині кінського рум'янку На подвір'ї Біліє срібляста роса. Свіжо, холодно і пусто. Люди ще сплять. Люди сплять, кури сплять. Тільки наймечка не спить. Мій білий пальчик варить. Баба казка. Аби чим зайнятись, іде Франя відчиняти курник і будити курей. А уж, а уж! Сполошені сонні кури Позі скакували з банд і, не знаючи, що діяти у цій порі, почали чубитись поміж собою. І між розсварених жінок вміщався півень, наробив галасу, дав прочухана одній другій, що попалась ближче під дзьоб. Тоді, пожуривши незгідливих, злопотів крильми, вискочив на плід і, розпростерши свої пишні зеленкувато-сині крила, Закуткурікав на всю михнівку. Дурна зація з корми подіяла заспокоююче на франю, і в гатці не мала тепер, щоб той мертвий на вузькій був її яськом. Коли б, сохрань Боже, притрапилося яке нещастя з її чоловіком, то до цього часу вже десять разів дали б їй знати. Залізниця має свої телефони та різні телеграфи. А на станції в нашому немає людини, яка б не знала, де живе Качоровський, який недавно оженився. Тим більше, що їх дім новий і виділяється серед довколишніх халуп, наче молода серед вінка дівчат. Певна була, що чоловік її живий. Лише палила її цікавість. Де він тепер? Коби хоче знати, чи в нашому, чи десь далеко від нього? Перечуття не завело Франі. Її чоловік був живий і здоровий. Саме в тому часі, коли вона побивалася в домках за ним, він сидів на лавці у приміщенні чергового поліцейської комендатури. Випадковим збігом обставин він був другою, а для поліції – першою особою, яка побачила трупа на вулиці Вузькій. Повертався він перед другою вночі додому, коли посередині вулиці Вузької, якраз у тому місці, де починається стежка в поле, побачив, що щось бувавніло посеред дороги. Спочатку взяв оте невиразне за стовп. Буває, нікуди, правда, діти, що возять з тартака дерево, на фільварки і гублять на умовлених місцях. А з ким домовлено, той і знаходить згубу. Коли підійшов ближче, повинен чесно визнати, як годиться свідкові, що якраз на ту пору місяць зайшов за хмару. Побачив людську голову і розкинені хрестом руки. Людина! Перший відруг був допомогти лежачому. Кинувся до нього, але заледве діткнувся голови і відразу зрозумів, що там той мертвий. Для впевненості повів рукою по обличчі. Було холодне і стужавіле. Стало моторошно. Оглянувся позад себе. Ні знаку живої душі, ні одного свіделка, як далеко око сягає. Що діяти? Обійти труп – і податись додому, якби нічого не здибав і не бачив. Хто буде знати? Хто видасть цього, коли навкруги ні знаку живої душі? Тим більше, що вбитий не нагадує йому нікого з нашівців. Та й бивство, видно, не з грабунковою метою, як свідчить годинник на руці покійного. А якщо не грабіж, то, безумовно, політика. А навіщо йому залізничному кондукторові, встрявати в таку паскуть, як політика. Пішов би додому під теплу ковдру, якби не згадав своєчасно, що на чолі покійника залишив відбитки своїх пальців. Тепер уже не мав іншої ради, як податись до комендатури і зголосити, що так і так, на вулиці Вузькій, Якраз проти пільної стежки лежить мертва людина. На комендаторі було темно. Світилося лише у першому вікні від входових дверей. Самі двері були зачинені внутрі. Мусив довго стукати, заки двері відчинились перед ним. Заспаний молодий ще поліцай, позіхаючи, не дивився на Качуровського а заглядав поза його спину. Може, думав, що Качуровський привів кого? Що там? На вузькій посеред дороги вбита людина. А ви звідки знаєте, що вбита? Поліцай пригладив розчепіреними пальцями чуприну, стягнув пом'ятий кітель, взагалі привів себе у службовий вигляд. Бо мертвий. «Це не ваше діло? Від цього є лікар?» «Та про мене я зробив, як мені сумління наказувало. Доніс вам, а там не моя справа. Я пішов». «Стати? Куди пішов?» «Додому. А куди інакше?» «Документи». «Які документи? А тепер що? Війна, аби я документи носив при собі?» «Як нема документів, то сідати і чекати». Аж пан комендант прийде. А навіщо я здався панові комендантові? Мовчати. Перший раз в поліції. Аби ви знали, що перший, і, дай Боже, аби останній. Відразу пізнати. А тепер сидіть спокійно і не перешкоджати мені. Бо я буду до пана коменданта дзвонити. О другій ночі. Нелегко додзвонитись і до самого коменданта поліції. По-перше, телефоністка на пошті заснула першим непробудним сном. Добре ще, якщо її тапчан в тій самій кімнатці, що апаратура. По довгих ефірних перепетіях вдалося діжурному подзвонити на квартиру коменданта, який у свою чергу заснув смачно. «Щастя, що пані комендантова мала слабший сон і кращий слух, бо тільки цим прикметам можна завдячити, що комендант Нашівської поліції своєчасно дізнався про вбивство на вулиці Вузькій». «То я вже тепер можу йти?» – підводиться Качаровський, коли діжурний відклав телефонну трубку. «Документи. Та я вже казав, що тепер не війна». Але чекайте, здається, щось маю. Зараз-зараз. Нишпорить по кишенях. В кінці знаходить, таки знаходить стару затерту, замурзану залізничну легітимацію. На жаль, документ без фотографії. А де фотографія? Була, була, але жінка видерла, бо хотіла вислати швагерці до Канади. Порядочки! Я б такій жінці голову відірвав. Перепрошую, пан-пшодовник Жонаті, мовчати. Можна, але прошу, як зі мною буде? Державний службовець і легітимація без фотографії. Відомо, що це кримінальна справа. Гм. Відомо чи невідомо? Що відомо, то так. Але щоб аж кримінальна, не морочи голови, прийде пан комендант і розбереться. Комендант, дебелий блондин з рожевими повіками і зарослими рудою щитиною щоками, на привітання закляв діжурному. Треба було думати не головою, а чимсь іншим, щоб зривати його з постелі у справі якогось там вбивства». «Від чого ж тої начальник слідчого відділу? Досту Дябуєвій?» «А цей хто?» – щойно помітив у кутку фігуру в залізничній уніформі. Качуровський починає сам на власну відповідальність. «Я, прошу пана коменданта, повертався з нічної служби. На вулиці Вузькій, якраз у тому місці, де йде пільна стежка, бачу, лежить поліно». «То значить людина, але мені так зразу видалось, бо якраз, прошу пана коменданта, місяць зайшов був за хмару». «Поліно? Чому він подумав відразу про Поліно? Звідки могло взятись Поліно посеред вулиці?» Комендант перервав допит. Згадав, що треба повідомити про випадок прокурора і Матія Сека. Замість начальника слідчого відділу, який був у відрядженні. Отже, як було з тим поліном, Качуровський лік гриз би собі, що взагалі згадав про дерево, ладно, постелив би собі, коли б зрадився, що не від сьогодні знає, як фірмани з фільварків гублять будівельний матеріал по дорозі, нічого йому більше не бракує як впутатись ще в одну кримінальну справу. «Та я нічого, я ніби так, для прикладу. Міг стовп з паркана впасти». «Що, що? Що він каже? Стовп з паркана?» «Скільки доводиться ночами ходити, але якось ще не бачив, щоб з парканів стовпи падали по вулицях». «То якісь хіба спеціальні стовпи має він на думці». — Ні, прошу, пана коменданта, не спеціальні, звичайні стовпи. — Так, а як же було з трупом? — Він перший спостеріг його, так? — Я то його побачив, але чи перший того не можу сказати. — І що? Він підійшов, взяв за руку, потермосив нею, хотів улаштувати штучне дихання, зрушив його з місця, так? — Так. «Ні, прошу, пана коменданта, я його не рухав. Я знаю, що найперше мусить комісія оглянути. Чесне слово, я його не рушав. Хіба те, що помацав за лице?» «Можна було і не мацати». «Так, так, можна було, але я думав». «Треба було заздалегідь думати. А що далі?» «Далі нічого». Прийшов на комендатору і замельдував, як належить. А тепер просив би пана коменданта відпустити мене додому, бо я мушу виспатись. Підпухлі очі коменданта заокруглюються. Він хоче виспатись, а я, я не хочу спати. Мені не належить відпочинок, як він собі гадає». Належиться, прошу, пана коменданта, але я з нічної служби. Документи має. Є залізнична легітимація, але без фотографії, вицитовує діжурний. Як без фотографії? Як він відноситься до документів з державним гербом? Національність – українець. Я так і знав, що Русин – саботаж, так? Ніколи в світі, прошу пана коменданта. Ага, де він проживає? По вулиці Казимірській, 17, власний будинок. Діжурний спише з ним протокол. І марш додому. А легітиміацію треба привести до порядку, бо може бути гірше. Дурень, кидає стиха, Невідомо під чиєю адресою – діжурного чи залізничника. Першим з'явився прокурор. Низький, шпакуватий чоловік з їжачком. І він мало що слухав з того, про що інформував його комендант. Терпів на хронічне запалення гландів, і передранішні тумани шкодили. Так само, як морозиво чи цигарка на стужі. Тепер, походжаючи по діжурці, він помацувався весь час за шию та покашлював для самоперевірки. Крім того, гнівався з приводу запізнення слідчого. Був наймолодшим з поміжних віком і територіально мав найближче до будинку комендатури. Але Елегантек, як усі молокососи, потребував більше часу, щоб привести себе в похідну кондицію. Саме діжурний закінчив писати протоколи, коли увійшов Матія Сек. Ясна річ, накрохмалений, цукробілий комірець, свіжовичищені черевики, свіжопричесана ще вогка чуприна, запах колонської води і галстук Non плюс ультра». "Ви що, завертали до Перехмахара?" поглузував прокурор.